és akkor a másikkal. Sziasztok! Köszönöm. Kovács Andrea vagyok, Alias Reva, ha valaki még nem ismerne. Az előadásom címe The Hunger Games, vagy az a Tökéletlenség diadal az éhezők viadalán. Első kérdés, valaki, aki a könyvet nem olvasta, és a filmet nem látta, az az abszolút szűz. Van-e itt ilyen? Igen, ettől féltem, mert akkor fel kéne vázolnom az egész storyt, Valaki elszpoilerezi helyettem? Tehát, na, lényeg a lényeg, hogy miért is ez a címe ennek a történetnek. Azt is adhattam volna, hogy ambivalencia a köbön. Ugyanis véleményem szerint nekem, mint 37 éves három gyerekes anyukának ez az egész történet, ott csiklottál, hogy nem én vagyok a célközönség. A célközönség az, az, hogy az ifjabb tínédzserkora korosztály Sajnos. Mert egyébként szerintem az alapvetés baromi jó, és ebből egy kökemény, Science fiction-t lehetett volna csinálni, ütős társadalom kritikával, úgy a célközönség nem a tizenéves korosztály. Következő. Miért is ismerős a Story? Ugye láttunk már ilyen embervadászos túlélős történeteket, nem egyet, nem kettőt. Nézzünk egy picit vissza. Brutalitás faktor, mert azért az ugye van benne, hát képzeljük el, 24 gyereket behajszolnak egy arénába, és életre halára egymást ölik. Végül is egy valóság sok keretében. A naturalizmus jegyében történik az egész. Na, tehát akkor nem tudom, hogy valaki ezek közül látott-e bármit is, bár elég valószínű, nem tudom, például a pulykavadászatra emlékszik-e valaki. Ezek szerint nem. Na, és amikor elkezdtem olvasni a könyvet, nekem ez volt az első, ami eszembe jutott, ez valamikor 1982-ben készült szintén ilyen közeljövőben játszódó embervadászos sztori, és ö, ö, szintén kergetik a dzsungelbe az embereket, őlék őket halára egyebek, és hát végül is a filmnek a, talán az egyetlen érdekessége, hogy a Franco-cephir előféle Roméus Júliából Olivia Hussey túlélővé képezte magát. A következő, arra valószínűleg már emlékeztek, ugye 93-as Van Damme film a tökéletes célpont, amikor megkergetheti magát Lance szintén embervadászos, ilyet is látunk, már nem egyet, nem kettőt, durva, brutális, törnek a csontok, folynak a szemek, egyebek. Következő, hát igen, ice is megfuttatta magát, nyomában Rathger 94-ben, valamikor a New Jersey City után, de még a Law előtt, amikor még nem volt kövér. Hős kultuszfaktor, mert ugye a történetben csak egy maradhat, ez is lerágott story szerintem a hegylakó egész szériáját mindenki ismeri. A filmtől kezdve a sorozaton keresztül, amit aztán ugye összegyúrtak a végére, ami szerintem annyira nem lett nagyon jó. A következő, a drámafaktor, ami nézetem szerint ez volt az, ami, az, ami, az, ami sajnos elcsúszott szerintem a Hunger Games-ben. Mert elvileg az alapvetés baromira brutális. Gyerekekről van szó, 12 és 18 éves gyerekekről, körzetenként egy fiúról és egy lányról, akiket egy élősok keretében behajszolnak egy arénába, és nem csak egymással kell megküzdenünk életre halára, hanem a játékszervezők által nyakukba eresztett tűzviharral, szörnyekkel, egyebekkel. Tehát alapvetően ez egy drámai szituáció. Legyek ura, William Golding, ugye a Kölkök a szigeten, mindenki ismeri a klasszikust. Ennek ugye volt egy könyvváltozata, és ebből készült két film is, meglehetősen kemény, ugye, Golden Nobel-díjat is kapott érte. És most jön a következő, ami végül is, ugye, science fiction hajlunk végre, a klasszik sci faktor 76-ból Logan futása. Ugye, lázadunk a rendszer ellen, megyünk ki, rájövünk, hogy hopp, a föld csak élhető, és hát ugye az a valami, ami eddig történt velünk, az nem jutalom, hanem a népességszabályozás és akkor Michael York szaladfára fosszette és odakint találkozik Peter Ostenovval, aki jé odakint él, és öreg, mert úgy, ugye ott lent nincsenek öreg emberek. Következő menekül New York volt John Carpenter 81-es hatalmas klasszikussal, költ Russell el a főszerepben, szintén van nyomkövető, halára üldözik őket, maradjunk életben. Stephen King, The Running Man, szintén könyv, és utána pedig a film, ugye mindenki kedvenc osztrák izomkolosszusával a főszerepben, itt már igen, szintén embervadászat, és szintén itt bejön a képbe a valóságsó, hiszen ő is ugye bár egy valóságsóban szaladgál, hogy a gyermekét meg tudja menteni, illetve hát, hogy a feleségének ne strihelésből kelljen fenntartani a családot. Menekülés Absalomból, Ré-Lajottával 94-ből, őszintén szerintem ez nem volt egy nagy durranás, tehát mondjuk a nagymenök után én jóval többet vártam volna Lajotától. És végül 2005, nekem ez a legfrissebb, az én tudomásomban a Sziget Ő Megregorral és a Scarlett Johansonnal, ami szintén, hát végül is melekülős embervadászos, de ők ugye klónok valóságsó itt nincs de végül is körülbelül most jutottunk el odáig, hogy random szemördökláncolás, mind a könyvön és mind a filmen egyaránt, és nem látszik a tetején neki tehát az eddigiekből embervadászos túlélő sztori a könyv és a film is és egy posztapokaliptikus világban játszódik, mi jöhet még, ami nem volt eddig, amit nem láttunk, és nem olvastunk őszintén, a könyv nem túl sokat ad, és a film sem, mert, mert voltak éppen máshol. Abszolút máshol. Női főhős. Igen, ez eddig más. Tehát ha azt vesszük az összes többi eddig fi, eddigi felsorolt filmekben, illetve könyvekben a főszereplő férfi, illetve ahol ketten vannak, tehát női főhős így egymagában nincs, mint ebben, bár végül is, hogyha belegondolk a Hunger a másik ö, körzetbeli fiatalember lesz az ő társa. De ettől függetlenül, amivel nekem problémám volt, pedig nő vagyok, hogy az a rengeteg vívódás, tökölődés, kétségbeesés, jaj, mit tegyek, hogy legyen, tapasztalat, egyebek, mert úgy, ugye neki van. Nem sokan láttátok, illetve olvastátok. Tehát lényeg a lényeg, hogy a főhősünk Katniss Everdeen Nek meghal az édesapja, az anyja depressziós lesz, és ő lesz a családfenntartó, kiszökik a körzetből egyébként tiltás ellenére, és vadászik, és ezzel tartja fenn a családot. Tehát végül is őt az élete felkészíti valamilyen szinten az arénára, ahol majd a túlélését kell neki harcolnia. Viszont nekem ott volt a problémám ezzel az egésszel, hogyha egy 16 éves lányról van szó, és neki van egy ilyen, elő, el, egy, egy, egy ilyen úgymond előélete, akkor ennek őt valamilyen szinten pszichésen is meg kellett volna edzenie egy ilyen történésre. És hogyha már bent van az arénában, és ő erre koncentrál, hogy akkor éljük túl. Én is voltam 16 éves lány, és próbálok némi empátiát belecsempeszni a dologba, sem azon gondolkoznék, hogy akkor most szeretem, nem szeretem, ja Istenem, egy meg az egész valóság súra való felkészülés környékén, Oké, okay, próbálja önmagát megőrizni olyannak, amilyen, de ettől függetlenül azért ö, ö, ö, nem azt mondom, hogy elvarázsolódik attól, ami vele történik. Nem is szippantja be őt ez az egész, de valahogy nem. Nekem nem elég hiteles. Ez van. A következő, az önkény rendszer, vagy a nagy testvér mindig figyel, de legalábbis igyekszik ezt velünk elhitetni. Ö, no már most... Például, kert kiszökik a kerítésen. Elvileg a kerítésben áramnak kéne futnia. Nem fut benne. Ö, nem, hogyha nem olvastátok a könyveket, nem akarom leelőni a point, majd a következő részekben majd kiderül, hogy miért nem futott benne, és majd később fog benne futni. Nem mindegy. Társadalom kritikának valóban gyenge. Mert, mert gyenge. Hétvégi családi mozinak viszont erős. A filmet is láttam, úgy őszintén szóval nem e, igazán nyerte meg a tetszésemet. És e, nem azért, mert nem hoztak a könyvet, mert, mert, mert nagyvonalakban hozta a könyvet, de azt tudom mondani, hogy a könyv ismerete nélkül e, a film önmagában nem állja meg a helyét. Nagyon sok helyen elcsúszik, logikátlannak tűnik, nem érti az ember a motivációkat és a mozgató hogy ki honnan jött, miért jött, mit csinál, és miért úgy csinál, amit csinál. High tech, dekadens állít a kapitóliumban és ehhez képest a pleps közötti, a szürke bányász körzet közötti kontraszt ennyiben kiismerül. És, és oké, okay, hogy van egy, egy, egy kapitolium, van egy, egy hatalmas valóságsónk, és igen, stálit Ucsi egyébként baromi osómen, az tény és való, de ettől függetlenül nem, nem elég mély, még itt sem romantikus szám, mert megérdemled. Hát igen, erről már az előbb mondtam, hogy nem igazán nyerte meg a tetszésemet. Igen, 16 éves leányról van szó, és egy, egy nála picivel idősebb fiatalemberről. Hát nem tudom, hogyha nekem a dzsungelben menekülnöm kéne a túlélésért, valószínűleg nem azon tökölődnék, hogy a, a, a szívem választott, hogy viszonozza hozzá az, az érzéseimet. Tehát nem tudom. De pláne Katniss részéről ez az egész egy... Um, úgymond a túlélésért folytatott manipuláció, mert ő viszont nem szerelmes, csak eljátsza egy közönségnek. hiszen, hogyha népszerűek, akkor kintről kapnak különböző ajándékokat, amik megkönnyítik az ő túlélésüket, például neki megég a lába, és akkor kap rá gyógyszert, aztán később, amikor a kedvese, időzélyes kedvese beteg, megcsókolja, Ó, oh, isten hatalmas, somatikus látvány, és kapnak egy injekciót a fiatalembernek, hogy ő meggyógyuljon, meg ilyenek következő cukiságfaktor a végtelenbe konvergál, vagy az egy nézetméter eső szőke pasik látványa, igen, közelíti a tűrőképességemet a félben mindenképpen. Üh, nem tudom. Üh, hogy mondjam, az egész túl tökéletes. A kapitulumban oké, okay, hogy ott ugye arra van kihegyezve, hogy ők egy, egy, egy, egy ö, számunkra ideális társadalomban élnek, de ugyanakkor nem tudom. Ez a része sem jött be a dolognak és egy-két kivételtől eltekintve a drámai szituációkat nem meri elég mélyen ábrázolni és felszínás, és ez fábosszant, mert alapvetően igenis, ennek egy kemény történetnek kéne lennie, ennek egy is kéne adnia, és hogyha egy író, és egy rendező, már olyan tökös, már ne haragudjatok, hogy bevállal egy ilyen témát, hogy gyerekeket rancsíroztat egymással össze, akkor legyen már olyan bátor, hogy ezt nekem mutassa meg. Én Legyek meg döbbenbe, legyek oda szögezve a székhez, ne tudjam letenni a könyvet fél pillanatra se, és legyen meg a katarzisom. Nincs meg a katarzisom. Abszolút nincs meg a katarzisom. Van egyébként, és ezért baromira ambivalens, mert ugyanakkor meg magát a könyv. Ö le tudod tenni, de aztán újra előveszed, mert, mert, mert van neki íve, van neki cselekménye, és igen, aranyos, mert 16 éves, én is voltam 16 éves kölyök lány, stb., és romantikus, és minden, és elhiszem neki, hogy vívódik, és elhiszem neki, hogy, hogy neki most ez a, az a hú, de nagy-nagy nagy problémái, hogy akkor most a Péta is ugyanúgy megjátsza a vonzalmát, mint ő, vagy ez valódi, és blablabla, bla, bla, bla, bla, de ettől függetlenül sem elég mély. Én azt mondom, hogy ha a célközönség, ez a tizenéves korosztály, és az írónőnek, illetve a rendezőknek is az volt a célja, hogy egyrészt a kölyköknek könyvet adjon a kezükben, és valamilyen szinten aktuális társadalompolitikai problémákat mutasson meg nekik, hogy azért valamennyire próbáljátok már meg gondolkozni a Twilight és a nem tudom melyik aktuális vérfarkasos történet között, akkor ennél azért kicsit mélyebbnek kellett volna lennie. És ennyi. Egyszerűen nekem nem tudott annyit nyújtani, amennyit vártam tőle. Ettől függetlenül azért megígértem, hogy elolvasom a másik két részt is. A második részt már végeztem. Őszintén szólva, aki olvasta az elsőt, az ugyanazt fogja kapni Pepitában a második részben is. Ennyi. A harmadikat elkezdtem. Sem tudok sokkal több jót mondani róla. Valahol az egészben... Mert, mert elvileg itt egy dráma zajlik. Elvileg itt egy forradalom zajlik. És valahogy mégis sokkal több ö, hangsúly fekszik azon, hogy a hősnőt hányszor fürdetik meg, és szörténítik a lábát. Nem tudom. Ez nekem kicsit felszínes. Hát, annak talán erős lenne, de, hogy mondjam, vannak benne, azért mondom, tehát rettentően ambivalens tény, és valahogyha valamit egy, egy, egy úgymond mai modern társadalomban felnövő Jóléti társadalom a felnővő fiatalemberrel, 16-17 éves lányjal, fiúval meg, akart, meg akarsz értetni. Az nyilván kliséken keresztül sokkal könnyebb, mint az, hogy akkor te valódi magvas gondolatokat adj neki, mert nem fogja érteni. Még ide visszamenni, ja nem tudom, hogyan kell visszamenni. William Goldingnál ugye a Dráma Faktor, ott említettem, ugye bár a Legyek Urát, a PPT-t elkészítettem. Utána jutott eszembe, hogy van egy másik hasonló sztori. Ami ha lehet, talán még ennél is klasszikusabb, Henrik Sienkiewicz sivatagon és vadonban című könyve, Stászló és Snell-el, akiket erős csúzása fél Afrikán keresztül kergetnek, azok, akik valamikor őket elrabolták, akik tőlük megszöktek, és ők valóban az életükért küzdenek. Nincs valóságsó. So. És tényleg egymásért küzdenek, a túlélésért, a váltólázzal, a, a, a benszülöttekkel, az utána jövő emberablokkal, akik bizony akár meg is ölnék őket. És még az is drámai pedig, az egy ifjúsági regény. Elvileg a Hunger Games is egy ifjúsági regény. És a kettő között hatalmas súlyponti különbségek vannak. Körül, idő? Azt hittem azért legyezget. <tos> <tos> Tehát visszatérve, igen, ifjúsági regény, de azt hiszem ennek a mostani generációnak valószínűleg a Sivatagon és vadonban már, már nem tudnánk eladni. Mert viszont ez valóban brutálisabb, leírva. A sajnos ugyanakkor ez nem jelenik meg, ami engem viszont kifejezetten idegesített. Tehát nagyon elmosódott, kapkodó kézikamerás felvételek. A felét nem láttam abból, amit, amit, amit én ugye a könyvben elolvastam. A másik, Rádnész nem is elfelejtettem, mit akartam mondani. Féjöttem. Jó, a Katarz is. A könyvben is, és a történetben is két ö, elég drámai szituáció van, ami a könyvben átjött, a filmen annyira nem. Az első, amikor Katnész úgymond feláldozza magát, és bemegy a huga helyett az arénába, mert tudja, hogy a huga ezt nem érni túl. A másik, hasonlóképpen katartikus, ami, ami azért valóban megmozgatna az emberben valamit száll, pedig bent az arénában van egy kislány, aki hasonló korú, mint az ő huga. És ezt a kislány meghal. Tehát ők oda bent egy, egy viszonylag kis szövetséget kötnek az összes többi ellen, és ezt a kislányt megölik, és ő eltemeti. Illetve hát nem eltemeti, mert ugye elviszik a hullákat mindenféle légpárnásokkal, hanem megadja neki azt a szertartást, amit a kislány körzetében, a 11. körzetben azt a halotti rituálét. És ezért, egyébként az a filmben nem jelentkezik, ezért ő jutalmul a 11. körzettől kap egy darab kenyeret. Na most azért az egy darab kenyérért azoknak a szerencsétlen éhezőknek ott kint baromisokat kell egy gyűjtögetni és félretenni. És ez az a drámai szituáció, ami, ami a könyvben a helyén van, a filmben viszont nekem nem jön át. Virágukat tesz a kislányra, kicsit sírdogál, aztán snít, és jöhet a következő kép. Ennyi. Nem jön át. Köszönöm szépen. Jó. És így, köszönöm a figyelmet. Miért nincs nálam. Szóljál. Szóljál. Vitatkozz. Pedig ő a fiú, ha? Abszolút. Ezt én is mondtam. Tehát a nincsen gond, igen, mert valószínűleg a mostani tínédzserekkel ezeken a kliséken keresztül lehet megértetni ezeket a társadalmi feszültségeket, problémákat. De ettől függetlenül néztem a filmet, és miközben trancsirozták egymást, a háta mögött vihogtak. A célközönség. Nem értettem, mind vihognak. Igen. Viszont, hogyha nem, nem a tínédzsek, a célközönség, akkor mi a faszért már elnézést nincsen kibontva rendesen a történet. Úgyhogy én felnőtt, úgymond érett emberként, igenis, nekem legyen meg a magam katarzisa, mert ez így ebben a formában egy koitus interruptus konkrétan. Tehát 16 év felettieknek, igen, tehát, de kim volt, kim volt a karika? Amit én láttam ott, kim volt a karika? De, de, ha nem a cél, tehát ha a célközönség nem a tinédzser korosztály, akkor tessék kibontani a drámát. Meg akarok döbbenni. Egy ilyen történeten, mint a legyek uránál. Meg akarok döbbenni. Ez lenne a cél. Ehhez képest kapargatja a felszínt. Mert kapargatja a felszínét. Ennyi. Az, hol tudti, hogy nem én vagyok, mint egy a Twilight-nak sem én vagyok a célközönsége. Ez most bok volt, Manó. Jó. Leventem. Én, én kivárom a soromat, tehát Drága mondani. vagy. Túl, ebbe akartam belekötni, hogy mi nem tudjuk, hogy ki a célközönség, mert mondanék egy másik ilyen valóságsó, öljük egymást, csak egy maradt a történetet, vagy Ezt akartam mondani. Cértődönség. Igen, tehát... Na, akkor én most szitrancsírozzak téged egy pokiszkálóval, amiközben nála egy fél citron van fegyvernek. Uh -huh. Hanem az, hogy jó, rendben, meg kell ölnünk egymást, én erre nem vagyok képes, a másik pedig azt gondolja, hogy oké, okay, játék, akkor most egymást kell ölnünk. Uh nem a PPT-ben, és nem most mondtam el, hanem a kritikát, kritikát. olvasa egy véleményt, amit írtam róla, pontosan erről is írtam benne, hogy voltak éppen egyetlen egy karakter van, kidolgozva Kátni Szaverdin, mindenki más, minden más mellékszereplő, míg Péta Mellárki is, akivel világ neki, színleg szerelmesnek kell lennie, és rettentően, finoman, ilyen, ilyen, ilyen, és fel vannak skiccelve, szó szerint, az összes mellékszereplő, nem igazán ismerem meg őket, Egyetlen ember van, akinek egyébként kíváncsi lennék az előéletére, és az ugye Rú a könyben, itt a Rú a filmben, meg az eredeti könyv és Rú a magyar fordításban. Az ősztoriára kíváncsi lennék. Tehát ő egy 8 éves kislány, aki végül is úgy kerül be az egészbe, elég magas pontszámmal, hogy iszonyúan hajlékeny és iszonyúan mozgékony, és fára-fára ugrál, és úgy próbálja meg úgymond elkerülni az erőseket. És ugye vannak körzetek, ahol, ahol arra drillezik a srácokat, hogy ez az egészet túlék. Igen. Egyébként igen, aki egyébként baromira ügyes. És igen, a végén pont ez lesz a veszte egyébként. Úgyhogy. Na. Igen. A moziban, ahol én voltam, az összetétel az a tizenéves korosztály. Fiúk, lányok, vegyesen, de inkább lányok. Arról azt, azt, azt nem tudom, annyit tudok, hogy ő világsiker a könyv is, és a film is. És zömmel, zömmel a fiatalok, illetve ahogy olvastam, nem is tudom, valami még kritikában, hogy nem, már is befejezem, nem csak a tizenéves korosztály, hanem a családanyák akik otthon csücsülnek, és valóság sokat néznek. Ez nem én vagyok. Köszönöm szépen, most már tényleg, itt a vége, fuse vége. Lehet, hogy az a gond, hogy nekem 17 éves fiam van, meg egy másik, meg egy másik, és mind fiú, tehát nem mindent. Lehet, hogy nem kravmagáznom kéne, hanem balátozni. Nem tudom, erről ennyit. Pá!